Розділ тридцять четвертий Сонце вийшло за хмар і усміхнулося до них. Заспівала пташка. Теплий вітерець подув між деревами і захитав голівками квітів, розносячи їхні пахощі. Над головами прозищала комаха. Вона летіла робити те, що зазвичай роблять комахи пополудні. Між деревами почулися голоси. А через кілька секунд з гущавини вийшли дві дівчини, які зупинилися як у копані, помітивши Форда-префекта і Артура Дента, які, здавалося, качаються по землі від болю, але насправді корчилися від беззвучного сміху. «Ні, не йдіть, зачекайте». Фордові вдалося промовити між приступами сміху. «Зараз ми будемо до ваших послуг». «Що сталося?» запитала одна з дівчат. Вона була вища і стрункіша, ніж її приятелька. На планеті Голга-Фрінчам вона була молодшим працівником відділу кадрів, але їй не дуже подобалася ця робота. Форт взяв себе в руки. «Вибачте», – сказав він, – «і привіт. Ми тут з товаришем розмірковували про сенс життя. Досить така легковажна справа». «А, це ви?» Впізнала його дівчина. Сьогодні пополудні ви таку виставу влаштували. Спочатку було навіть весело, але потім ви трохи переперчили. Справді, зрештою, так усе було. І чому так повелися? запитала друга дівчина. Вона була нижчого зросту з кругленьким личком. На планеті Голгафрінчам вона працювала керівником художнього відділу у невеликій рекламній компанії. Хоча тут доводилося миритися з нестатками, але щовечора вона дуже міцно засинала з почуттям вдячності за те, що, прокинувшись уранці, вона може зіткнутися з чим завгодно, але тільки не ще з однією сотнею убридлих фотографій з тюбиками зубної пасти на них. Чому? А просто так. Можете мені повірити. Весело відповів форт-префект. Приєднуйтеся до нас. Мене звати Форт, а це Артур. Ми якраз збиралися побайдикувати, але це може зачекати. Дівчата запитально подивилися на них. Мене звати Агда, сказала висока дівчина, а її Мела. Привіт, Агда. Привіт, Мела, сказав Форд. А ти ніколи не розмовляєш? запитала Артура Мела. Чому ж ні? усміхнувся Артур, але не так багато, як Форд. «Це добре. Вони трохи помовчили». «А що ти мав на увазі?» – запитала Агда, «коли говорив щось про два мільйони років. Я ніяк не могла второпити, про що ти говориш». «А, це...» – сказав Форд. «То просто дурниця». Йдеться тільки про те, що ця планета буде знищена для будівництва гіперпросторової магістралі. станувши плечима, сказав Артур: Але до цього ще 2 мільйони років та є зрештою, що можна вимагати від вогонів. Хто такі вогони?- запитала Мела. Та ти їх все одно не знаєш. Звідки ви це взяли? Та не беріть у голову! Це щось схоже на сновидіння з минулого або з майбутнього». Артур усміхнувся і відвернувся. «А вам не здається дивним, що ви постійно говорите про якісь безглузді речі?» – запитала Ахта. «Послухайте, вам краще забути про це», – сказав Форд. «Забути про все. Усе це дурниці. Погляньте навколо, який чудовий день. Втішайтеся ним». Насолоджуйтесь сонцем, зеленю пагорбів, річкою у долині, багряними лісами. Навіть якщо це тільки сон, сказала Мелла, то жахливо знищувати планету, щоб побудувати якусь там магістраль. О, мені траплялося чути ще страшніші історії, сказав Форт. Я читав про одну планету в усьому вимірі яку використовували як кульку для гри на більярді у міжгалактичному барі, її загнали в чорну діру. Загинуло 10 мільярдів людей. Це ж божевілля, вигукнула Мела. Так, до того ж це принесло гравцеві тільки 30 очок. Ахда і Мела перезирнулися. Слухайте, сказала Ахда, сьогодні увечері після засідання комітету буде вечірка. Можете піти з нами, якщо ви не проти. Гаразд, відповів Форд. І з задоволенням докинув Артур. Через кілька годин Артур і Мелла сиділи поруч і спостерігали, як над темно-золотими верхівками дерева піднімається місяць. Оця історія про знищення планети почала Мела. Так, через два мільйони років. «Ти говорив так, наче ти її справді думаєш, що це правда?» «Так, я справді думаю, що це так, бо я був на місці подій». Вона похитала головою у замішанні. «Ти дуже дивний», сказала вона. «Ні, я звичайнісінький», відповів Артур. «Просто зі мною сталися дуже дивні приходи. Можна сказати, що цей світ настільки дивний для мене, що я сам собі видаюся чужинцем у ньому. А інша планета, про яку розповідав твій товариш, та яку закинули у чорну діру, а, про неї я нічого не знаю. Нагадує оповідання, вичитане з книжки, звучить, наче історія з книжки. З якої книжки? Артур подумав. Путівник по галактиці для космотуристів. Зрештою, сказав він, а що це за книжка? Це книжка, яку я сьогодні ввечері викинув у річку. Не думаю, що вона мені ще колись знадобиться, відказав Артур Дент. Кінець другої частини. Автор аудіоверсії, актор Сергій Москаленко. Друзі.